то в тому, то в другому місці, поблизу корчми. Мабуть, пісенька та була сигналом, і Сара почала уважно прислухатися. «Господи, та це ж голос, я знаю!» – скрикнула вона тихо, вхопившись рукою за груди. «Так-так, то співає пріся, вона хоче подати мені звісточку. Але як відгукнутися, як подати знак, що я тут?» Сара підійшла до дверей, ривка не спала. «Дай мені води!» – гукнула Сара їй крізь двері. І коли Сара пішла в сіне, Сара підбігла до вікна і квапливо крикнула. «Завтра сюди!» Цілий день думала Сара, як би позбутися Ривки, тим паче, що й батько поїхав з дому. Та більше нічого вона не могла придумати, як тільки напоїти відьму. Дівчина знала, що Ривка любить мед, і що батько майже ніколи не частував їй таким дорогим напоєм. Надвечір Сара збігала в погріб і наточила добрий кухоль старого міцного меду та ще влила в нього чарки дві горілки, а собі взяла слабкого молодого меду. Покликавши Ривку, вона дала їй великого кухля, попросивши не казати батькові про ці її маленькі пустощі. Ривка побожилася, що за мед її не викаже і що цю невинну втіху можна буде повторити ще. Вона худко спорожнила кухоль, і мед незабаром зробив своє, навіть дійти до свого поста не змогла рівка, а відповше трохи тут таки в сінях і захропла. Тепер Сара сама зосталася в корчмі. Вона взяла на засув усі двері і, пройшовши в свою комірчину, підняла папір і в розбиту шибку виставила свою голівку. Коли з тих вечірній гамір вулиці на потемнілому небі вирізався золотий серп місяця, недалеко знову почулася вчорашня пісенька. «Сюди, сюди, я тут!» – гукнула Сара, знехтувавши будь-яку обачність. Яка стінь майнула з заповідки і боязко озираючись почала підкрадатися до вікна. «Ти?» «Пріся!» – схвильовано спитала Сара. «Я! Я!» – відповів їй пошепки знайомий, дорогий голос. «Ходи ближче, не бійся, зараз нікого немає!» Пріся підійшла до вікна і, підвівши голову, заговорила з деякою обережністю. «Чому тебе не видно? Ми всі так занудилися і втямки не візьмемо. Що трапилося? Батюшка боїться, чи з тобою часом чого лихого не сталося. Брат сам не свій». О, Боже, зітхнула Сара, наче простагнала. Яка ж мені гризота, яка туга. Руки б на себе наклала, коли б не сподівалася вас побачити ще хоч раз. То чого ж ти не навідаєшся? Боїшся? Боюсь, прісю, тільки не за себе, а за вас. Батько нахвалявся вбити мене, а вас усіх виказати губернаторові. Ой, який же він лютий на вас і на мене. Який немилосердний, протягла Сара співуче, заборонив мені й ногою до вас вступати, замикай на замок, та ще приставив до мене ривку. Серце моє чуло, промовила Прися, що ти наша, що ти всім нам рідна, а мені рідніша за сестру. Не дістану тебе, а то обняла б міцна. Розкажи ж мені про всіх, як живуть, що думають, чого ждуть, квапливо питала Сара. Брат мій їздив кудись і повернувся таким орлом, аж не впізнати. Тішає всіх нас, каже, щоб бадьорилися, не занепадали духом, що захисники знайдуться. От виходить, і тебе захистимо. Петро тільки скучає, туга його сушить, а журиться він усе за тобою. Ой-вей, скрикнула мов від пекучого болю Сара, захлинулася слізьми. Ти плачеш, здивувалася Пріся. От щастя й от горя, заговорила єврейка швидко. Я така рада, така рада, що тебе бачу, що чую про ваших. Як же твій тато і пан отець? Тато мій і батюшка все доглядають, покалічено отця Іларіона. Мабуть, помре, без тебе привезли, у панському замку покалічили. Цієї миті почувся в чуткому нічному повітрі далекий стукіт коліс. «Чи не батько? – сполошилася Сара. – тікай бережніше. І пам'ятай, коли ви мені скажете «переходь до нас», то я піду, не вагаючись. А ти щовечора приглядайся здаля до цього вікна. Як воно темне буде, то не підходь. А якщо хоч трошки освітиться, то можна. А тоді я з братом. Підбіжи хоч на хвилину. «Гаразд, прощавай. Усім, усім клянися. уже вслід гукнула Сара –